بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ان المرتب الالي جماعه المسلمين H. İslam, iman, İslam neçə dəvə? 3, 3. İslam, iman, islam. iman, ihsan. 1-ci İslam, 2 iman, 3-cü ihsan. Ehsan. Ən üstün hansıdır? Ehsan. Ehsandır. İslamın lüğəvi mənasını deyin. Söylə təriflə. Təsnim olmaq. Şəkil mənası, Allahə təvhidlə təsənn olmaq, şərkə ilə oynamaq, şirk və şirkətindən uzaq olmaq, uzaq olmaq. Hə, imanın yolağı mənasıdır. Nədir? İman yeyilir, içilir, baxılır, təsdiq etmək. Təsdiq etmək və ya daha da ondan əhatəli mənası neydi? idi? İllə səqrar. İqrar. İxrar, çünkü içerisinde ne var? Tesliğe de var. Ama daha geniş. Tesliğe yanaşır. E, emin olmak yani. Tabi olmak da içerisinde var. Tarih onda neydi? Dilletöylemek. Gözle. Eksilet etmek. Hemen etkali etmek etkali hemenle etkali göstermek. göstermek. İmanla İslamın arasında ne kim fark var? İdiyalarsa ayrılır. Ama ayrı gelesem bir yerdə gələrsə, məna sərəfdən ayrılır. Ayrı-ayrı yerlərdə gələrsə, eyni məna verir. Və Allah. <gülüyor> İbadətinin təlifi? Ibadət ibadət Dahilə və batında olan nələr? Sözlər və, sözlər və əməllər. Allahın sevdiyi, arası qaldığı sözlər və əməllər. Deməli, ibadət nədər ibarətdir? İbadətdir? sözlərdən və əməllərdən ibarət. O sözlərsə Allah Taala ondan razı qalır. On danışmaq, onu söyləmək nə olur? İbadət olur. Və həmin ki o əməllər ki Allah xalı onu sevir, ondan razıdır. O əməllərlə işləmək nədir? İbadətdir. Əgər bir əməlin ibadət ibadət olduğu İsbat olundandan sonra onu Allahdan qəti nə ölətmək şir, şir. hansı şirk olur? Bir şirk, olur. Doğanın növləri nədir? Ha, Nə işlə var duanın? Duanın. Hıh. Ha, duası birdə. Ha, iki cür i̇stək, bir də istək duadır. İbadət duası. İstək duası nədir? Allahdan bir şey istəmək istəməyin. Yəni dua yani, ki, belli dua istək dualarına aiddir. Am yani, ibadət duaları namaz, oruc, zəkat, haç. Yəni bunlar əzi. Bunlar ibadət dualarına aiddir. Yani dua əgər çağırmaqdırsa, istəməkdirsə, <gülüyor> necə namaz, zəkat, rəqə vermək necə ə e, aittir? aiddir. Aməllərini. İnsan Yəni, əməllən, sədəqə verən insan, namaz kılan insan, zəkat verən insan artı əməli ilə Allah'tan sabəb olur. Yəni, əməli ilə Allah'tan istədiyinə görə nə adlanır? İbadət, duası evet. adlanır. <gülüyor> dua, dua. Eməli, dua ibadətdir. İbadət olması dəlil nədir? Qur'an-ın ayə? quran səyədə xuluna cehənnəm edər. Rəbbiniz buyurdu ki, mənə edin, mənə dua edin, duanızı qabul edin, mənə ibadət etmək öykənlərini çalışdırmayanlar zəll olar cehənnəməyə girərlər. Səni, fikir verin, burada yəni, duanı nə qədər əzəmətli, böyük bir ibadət olmasını bu ayə bildirir. Allah xanə adlandırdı, duanı ibadət adlandırdı və həmçinin dua etməyənlər Dua etməyənlər cəhənnəmi qazanır. Ha? Dua etməyənlər. Sadəcə dua etməyən, təkəbürlüyünə soluşdurub, dua etmir. Sadək, baxirəm, buradakı mənaya, dua etmir, demək ki, Allahdan qeyrisini çağırır. Sadəcə Allah taləni çağırmadığına görə, yəni təkəbürlüyünə görə, irt müxtaqlığını bildirmədiyinə görə, cəhənnəmin qazanmanı səhəb olur. Əgər gör, insan ə, Allahı çağırmadığına görə, dua etmədiyinə görə cəhənnəm qazanırsa, gör, onda Allahdan qeyrisini çağıranın halınıcı olar. Aydın mənə? Yəni, dua yəni, qulun qulluğunu göstərir. Əgər biz qulluq, yəni, qul olduğumuzu iddia ediriksə və həqiqətən də dua o qulluğun bir əlamətidir göstəricisidir. Yəni, insan öz mühtəclığını Allaha göstərir. Əgər insan dua etmirsə, elə bir ki, yəni, Allaha ehtiyacı yoxdur. Əgər sən həqiqəsəndə ehtiyacın varsa, ehtiyacın olduğunu iddia edirsənsə, yəni, duanı heç vaxt unutmamalısın. Daima duada olmalısın. Əgər dua etmirsənsə, elə bir ki, ehtiyacın yoxdur. Ona görə dua əzəmətlə ibalət. Ve hemçinin duanın içerisinde e, tevhidin üç bismi de yerleşir. Hem rübübiyyat tevhidi ve hemçinin uluhiyyat ve hemçinin de adı ve isfetler tevhidi. <gülüyor> Şurada dersi başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim ve Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamun aleyhi ve sohbihi ecman amma ba'd üçüncü fəsvil bölüm ətənşiyət və alə müstərzəmət ilə əqidə. Ümumən dərsimiz mövzu əni, ataların uşaqlar üzərində məsuliyyəti onları tərbiyyətmək barəsində və bu bölümdə isə onları, uşaqları böyütmək, getişdirmək əqilənin tələb etdiyi şeylər üzərə. Əqilə nəyi tələb edirsə onun tələb etdiyi üzərə böyütmək, tərbiyyətmək. Və İslam əqidəsi deyirliyi zaman əbəlki təslərdə keçən dinin mərtəbələri qast olunur və həmçində bunun dinin mərtəbələri də bir çox şeyləri tələb edir. Və sadəcə quru-quru sözlər deyil dinin mərtəbələri və yaxud de la ilahe illallah, muhammad Rasulullah. Yəni bu sözlər, yəni quru sözlər deyil, yəni bunun tələb etdiyi əməllər, bunun tələb etdiyi sözlər vardır. Və islam tərbiyyəsinin də əsası ilə bunlardır. Uşaqları da Allah sevgisi və Allah Rasulü sevgisi üzərində böyütmək üçün bu bir qaydadır. Və onun ən bariz, yəni ən açıq, gərəkdirdiyi şeylərdən də aşağıdakilardır. Birincisi, salih əməl. Salih əməl. Min usul əhli sünnəti və cəmaq, ənəl-amələ salih yədkülü fi musəmməl imən ən yani, əhlüs sünnə və əl yani, yəni ki, salih əməl imana daxildir. Yəni əməl deyilsə mənal, əməl imandandır. Ələbudəməl iman minəl əməl əs-salih. İmanla yanaşın mütləq, yəni salih əməl olmalıdır ki, o iman fayda versin. Ve buna göre də iman artır ve azalır. Yani, iman itaatlə artır və asiliklə, günahla azalır. Və bu məhzun üzərində də atalar uşaqlarını tərbiə etməli, yetişdirməlidirlər. Və həmçinin sələf mənhəcinə riayət edərək və həmçinin e, sələf mənhəcindən kənarda olan qozulmuş əqidlərdən də qorunmaq şərti ilə. Sən bu ayəni fikirləş, Allah xalə buyurur, daha sürətli İstəsən ikinci ayədə və inni ilə qafarun limən va və əmənə və amilə salixən sümməhtədə Əqiqətən mən tövbə edib, iman gətirəni və salih əməl işləyib sonra doğru yol tutanı çox bağışlayanam. Doğru yol tutanı çox bağışlayanam. İmanla yanaşı salih əməl doğru yolda olmaq. Həmçinin Allah qəli başqa ayə buyurur. Nəhl surəsi 97-ci ayədə: "Mən amilə salihan min zekrin aw unsa wa huwa mu'min falan nuhiyennahu hayatan tayyiba. Wa lanujiyannahum ajrahum bi ahsani ma Salih əməl işləyən her bir kişi və qadın iman gətirdikdən sonra, yəni iman gətirməsi ilə yanaşı salih əməl işləyərik biz ona xoş həyat nəsib edərik. Biz ona xoş həyat nəsib edərik. Və lənəcdiyənəhum əcrəhum biəxtəni məkənu yəməlun və onların mükafatını etdiklərindən daha, etdiyi əməllərdən daha gözəl şəkildə verərik. Yəni bu ayədə nəyi bildirir? İman və salih əməl. Heç vaxt iman əməlsiz gəlmir. Isra, isra buyurur, əkhirata, və həmçinin İsra 19-cu ayda və qalə buyurur, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Ahirəti istəyən hər kəs onun üçün çalışarsa, yəni ahirətin öz təyini ahirət uğrunda çalışarsa, mümin olduğu halda onların təyi qabul olunlar, yəni onlara ihtiyam əllər, Azul onlar Ahirəti istəmək də inaçı səy şey göstərər və həmçinin iman getirdiyi halda Və həmçinin başqa ilə və qalqa buyurur. Əhqat fərəs 19. ayədə وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا Onların hamısının etdiyi əməllerini göre dərəcələr vardır. əməllərə göre dərəcələr vardır. فədək əfiyyədil əyət el-bəyyinəd əl-iymənul ləd yəntəb və muhtarinen bil amel-i salif. Yani bu ayələr açık-açlar bildirir ki sahibine fayda veren iman salih, emelle yanaşı olan imandır. Emelsiz yani o iman onun bir o qədər faydası yoktur. Ve min ususu terbiyat-i imani yellək yenbəgəl təqumə aləyə tenşiyyətl-əvlədi fa'miqul va'i bifəfəhim-i iman. Həmçinin Yəni imani tərbiyələrin, tərbiyənin əsaslandır ki, hansı ki uşaqlar da bu tərbiyə üzərində yetişdirilməlidir. Onlarda, uşaqlarda iman məfhumunu, iman anlamını dərinlən, dərindən onlara öyrətmək. Həmçinin bura daxildir. Ənəl iman, təma yəşməl əməl əs-salih alə iman Ənə yəni, əvvəl keçdiyi kimi salih əməli özündə əhatə edir Və eyni ilə də salih əməl də özündə ibadətləri əhatə edir Və eyni zamanda həmçinin davranışları da əhatə edir yəni, Salih əməl deyildi zaman içərisində daxildir ibadətlər Və həmçinin müamilə deyilirən rəftarlar, insanlarla davranış Əməl ibadət Kəma ki, ayə-i-təala ibadət et gəlirsən, necə ki Allah təala Quranda buyurur: "Və ibud rabbika hattə yətiyəka l-yəqīn." Və ibud rabbika hattə yətiyəka l Yəni sənə yəqin gələnə qədər, yəni ölüm gəlincəyə qədər Rəbbininə ibadət et. O ki, qaldı müəmməllər, yəni dəftər, dəftər varəsində Edis var. Abu Hurayr radiyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki etedruğuna menil müflis yani bilirsiniz mi müflis kimdir? qalu el müflisu fīna mən la dirhama lahu ve la mətə dediler ki sahabeler yani bize göre müflis birhəmi və malı olmayan bir kimsədir. Kasıb bir kimsə müflis adlanır. Eşmeyi olmayan. qale inəl müflis Peyğəmbər s.ə.v onlara bildirir ki həqiqətən müflis min ümməti mən yəti yəvməl qiyaməti bi salətin və siyəmin və zəkətin və yəti və qadşətəmə hədə və qadşəfə hədə və ətələmələ hədə Ümmətimdən müflisse o kəhtir ki qiyamət günü namazla, orucla və zəkkətlə gələcək. Artıq <coughs> flan kəsi çöyüb flan kəsi böhtan atıb Flan kəsin malını yiyib, flan kəsin qanını töküb, başqa bir kimsənin isə vuruq. Fə yoxdə hədə min həsənətihi. O, zülm etdiyi kimselərə, göhtən atdığı kimselərə, onun səhablarından, yakşı əməllərindən veriləcəkdir. Və Ve həmçin, orada yukarıda qeyd olunanlara. Fə in fəniyyət həsənətü qəblə ən yüqdə mə aleyhiyyə, uxidə min xədəyəhüm. فَطُرِّحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ دُرِّحَتْ النَّارِ Emelleri kurtarır, yakşı emelleri, tahaqları kurtardıktan sonra onların günahlarından bu insan yüklenecektir. Sonra da cehenneme atılacaktır. Hakikətən müflis bulur. وَالْمُعَامَلَكْ لَا تَنْحَصْرُ فِى التَّعَامِنِ مَعَبَنِ الْإِنْسَانِ فَالْتَرَجَوَدُهُ اِلَى الْبَحَائِنِ وَالْعَجْمَاوَاتِ فَالْمُعَامِلَيَنْ رَفْضَاد Tekcə insan oğlu ilə kifayetlenmir. Yani insanlarla kifayetlenmir. Hətta bu rəftad bunu aşaraq hətta heybanlarla da olmalı gözəl rəftad. Hətta dilsiz cansızlarla da. Deyəcək ki, İbn-i Ömer radiyallahu anhənin gəlir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, Dəkələtən nərə imrəatun fîhirrə habəsətə lə qəmətə və lə səqətə və lə tərakətə təəkülü mən xaşəşil ərd. bir qadın bir pişiə göre cehennəme dağılmışdır. Bir pişiə göre. Onu heps etmiş bir şeyi ne yedirmiş, ne içirmiş, ne de bırakmamışdır ki yani bir şey ki yani yerin şəhəratlarından yiyib özünü saklasın. Ve kədəlik təzəmmən kullə mə fī vus'u l-insən ameluhu l-l-khayr khayr min mədāil-l-kavl Ve hemçinin yani etrafta ne kimi yakşı işler görebirlər ve bunu da ahad edir. Muamilə yani yakşı dəftərdə bura aittir. Fə buna misal olaraq Əb-ı Hürəyə radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə ki, sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, Beynəmə və cülün yemşi bi tariqin və cədə gusna şəvkin alət tariq. Fəəkhərəhu. Fəşəkərəlləhu ləhə fəğəfərələhu. Bir kişi bir defə yolla gedirdi. Yolda tikanlı bir hudah, yani ağaç görür. Onu insanların yolundan uzaklaştırır. Və Allah sələ onun etdiyi bu əməli qabul edir və onu bağışlayır və in tərbiyənin nəşə ona bu yaşaləhum əzaa salihin fil mücətama yəni uşaqları da yəni bunun üzərində belə bir tərbiyə üzərində yetişdirmək onların cəmiyyətdə salih bir üzv olmasına gətirib çıxardır hansı ki onların xeyri çoxalır şərri azalır mənfəəti hər tərəfi bürüyür həmçinin Ağitanın tələb etdiyi şeylərdən də biri də Allahı və Rəsulunu sevməkdir. Yəni uşaqları həmçinin Allah sevgisi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevgisi ilə tərbiyə etmək. Və huwa matlabun tarbaviyyin fi gha'iyatil ahammiyyah. Bu buda tərbiyəvi məqsəddir. Və olduqca mühümdür. Ləsiya manə qad asbaha al-awlad fi asrin hadathan lilghazvi fikri. Şəris, ilə istiqamət-ül nim qəlubun naşia. Xüsusən də bu dövrümüzdə uşaqlar, yəni fikir müharibəsinə fikir müharibəsinə hədəf olmuşlar, məruz qalmışlar. Hansı ki bu müharibə də onların qəlbindən, o gənniyətlərin qəlbindən imanı qopartmaq istəyir. Müxtəlif vasitələrlə. Və əsasən birbaşa şübhə, yəni şübhə yaymaqla və şəhvləri Gözəlləşdirmək ilə, gəzəmək <gülüyor> ilə. Hətta yusbih rüveydən rüveydən minəl kərihin. Din-i staddin ən səbilillə. Və ki, uşaqlar yavaş-yavaş dini sevməməyə başladı Yəni, dine qarşı onlarda iqra yaranır və Allahın yolundan çevirənlərdən olurlar. Yəni, başqalarını Allahın yolundan döndürənlərdən olur. Və bu doğru yola qarşı onlarda Şəhər şəhər məhələr, qarşı daəyək, qarşı daəyək, qarşı onların nifləqiyyən Allah-u Kürsün. Və keməə həzzərən Allah-u Teala min dələike. Şəhər Allah-u Teala küməm bizəcəkindirək buyurur ki وَاتَّ كَث۪iru min əhlil kitab لَوْ يَرُضُونَكُ مِنْ ba'di imānikum kuffəran haseden min əndi ənkısı min ba'di mə tebəyyənə ləhumul haq Yani kitab əhlinden çoxur. Hak onlara belli olduktan sonra Sizi istəyirlər ki, iman gətirdikdən sonra küfrə söz gətsinlər. Bu da ucundan, nə ucbasından onlarda olan təbiətində olan həsəd, taxıllığından istəyirlər ki, mini küfrə qaytarsınlar. Qaba daha hadala minnəl yəhud və nısara və salibi fi əhwail muslimin amara bi aẓam ma yaḥṣulu l muslim min zəqāfə əş-şayāṭīn wa huwa iqāmat Yəni, Allah-u Teala yahidilərin və xristiyanların hiləsindən və onların üslublarından çəkindirdikdən sonra müsəlmanı onların hiləsindən qorunmaq üçün, şeytan şeytanların vəsəsəsindən qorunmaq üçün namaz qulmağa zəkat vermək yönərdir. Yəni, namaz qurub zəkat vermək Yəni o hilelərdən qorunmaq üçün ən böyük vasitələrdən sayılır. Belə ki Allah Taala buyurur: "Və qimussalata və atuzzakat." Yəni ayənin ardınca buyurur ki, namaz qılın və zəkat verin. "Və ma tuqaddimul-anfusukum min kheyrin tajiduhu 'indallah." Siz hər hansı bir xeyir, öz nəfsiniz üçün, özünüz üçün təqdim etsəniz, onu Allah qatında tapacaqsınız. "İnallahə bima ta'malun bəsir." Allah Taala sizin Talb oladıqam bagan yuraq ala hubbillahi ve rasulih. O necə vacibdir ki uşaq Allah sevgisi ve onun rasulunun sevgisi üzrə tərbiyə olsun. Ke yekuna qaviyul iman, sulb Yani irada. imanı güclü olsun deyə və iradəsi möhkəm olsun deyə Allah sevgisi və peyğəmbər salatun sevgi üzərində böyüsün və fitnələr onu yerindən oynatmasın. Ve hubbullahi ve rasuluhu sallallahu alayhi Əl-hubbü'l-haqq yəqtədil istimsak bil Allah və Rəsulunu həqiqi formada sevmək Allah və Rəsulunu həqiqi surətdə sevmək nəyi tələb edir? Dindən möhkəm yapışmağı tələb edir. Və həmçün Allah və Rəsulunu həqiqi formada sevmək ixtlası və həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama təbətciliyi tələb edir. V bunların ikisi də əməlin qəbul olması üçün olan iki şətdir. Yani bu uç şərtən biri olmasa əməl qabul deyildir. Və həmçinin bu ikisine görə insan xataдан, azmaqdan Allahın izni ilə bəğnədir. Və la yatawana fi zalik və la yaftan anhum. Deməli insan bundan qatil qalmamalıdır. Allah Taala buyurur: Əl-İmrân surəsi 31-ci ayə: "Əgər siz Allahı sevirsizsə, məni izləyin. Allah da sizi sevsin Mənə tabe olun, Peygamberə tabi olun. Allah sizi sevər və günahlarınızı bağışlayar. Və istibah və ittiba Qur'an hidayətə və ittiba sid-anama və haladan min el-ibtidaat-ul-islam. Abu nə tabicilik deyildiyi zaman Qur'anın hidayətinə, Qur'anda buyurulanlara tabe olaraq Peygamber sallallahu alayhi ve sellem nümunə götürmək və həmçinin İslamda Yeniliğe, bir defa yol vermekten çekinmek. Mümrülere anası Aşir radiyallahu anh'ın hadsinde gelir ki Değir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Mən ahtefa fî emrinə hâdâ mâ aleyse minhutâ varaddun Kim bizim işimizde ondan olmayan bir şeyi tör ederse çıxardarsa o reddir, o qabul değildir. İbn-i Hacer deyir ki bu hadis İslam'ın esaslarından İslamın əsas qaydalarından sayılır. Fe inna man ixtala fi'd-din ma la yashhadu lahu aslan min usulihi fe la yultasatu yani bunun mənası odur ki, əgər bir insan dində ona dəlalət etməyən bir şey törədərsə, çıxardarsa, yəni ona heç vaxt çevrilib də baxılmır. Innə leymən billahi və Va tibahat İslam və hubbi və buğd-ı ma yunaqizuhu yuruthu Allah'a və onun rəsmə iman gətirmək, İslam'ın yoluna tabi olmaq, onu sevmək və İslam'a zidd olan hər bir şeyə nifrət etmək insanda öz dini ilə iccətli olmaq ona kəsb edir, hasil edir və həmçinin İslam yolunda özünü qurban verməyi və İslam üçün yaşamağı onu sövq edir, ya Və hübbullahı ta'lə yapsa deyir, kəsrətə zikrihi və şükrihi ənə əlləyli və ətrafən nəhə və həmçinin Allah-u sevmək, Allah-u sevmək onu çox zikr edib, ona çox şükür etməyi tələb edir. Əgər Allahı insan sevirsə, onu çox zikr edib, onu çox şükür etməlidir. Əgər çox zikr edib, şükür etmirsə, Yəni onun sevgisində naqislik vardır. Belə ki Allah Taala buyurur. Ahzab surəti 35-ci ayələrdə: "Yeyeyuhalladina amənul kurullaha zikran katira və səbihuhu bukratan və asila." Ey iman gətirənlər, siz Allahı çox zikr edin. Və səhər və axşam onu təsbih edin. Tərif edərək, təqdis edərək şəhhənə təriflər Və beləliklə çoxlu salavat və salam Rəsulullahə salla Allahu əleyhi və səlləm. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çoxlu salavat gətirmək və salam söyləmək. Dedik Allah Taala buyurur. Əhfəf surənin 56-cı ayədə: "İnəllahi və məlailəketə yəssəllun ələn-nəbi. Yə ayyuhəlləzən əmənə səllə əleyhi Peyğəmbər salavat gətirir. Yani və Allah Taala peyğəmbərləri tərifləyir. mələklər dua, istiqbal edir. Və ən yiman gətirənlər siz də ona salavat və salam gətirin. Və isalü aqvali və as'ali ala qouli kulli ahadin. həmçinin peyğəmbər fəzilətimizi sevmək, onun sözünü, onun əməlini hər bir kəsin sözündən, detelindən üstün tutmağı tələb edir. والتمسك بذلك والعبض عليه بالنوادر فهمكين پیغەمبەر صلّالله وسلم sözlərindən və əməllərindən möhkəm yapışaraq azı dişləri ilə tutmaq tələb edir. Bu i'tiqad ande ensəbilul müstaqimin və tariqul foz bi ridwan rabbil aləmin və en-nəjat min azabil cehəmin. Fəhəmşni i'tiqad etmək lazımdır ki bu müstəqilərin yoludur. Qurtuluş yoludur. Aləmlərin Rəbbinin rızasını kazanma yoludur və həmçinin cehannamdan qurtarma, nicaat tapma yoludur. Fe inna hubballahi ve rasulihib mabdaun imaniyyun, aqdiyun ve huwa kedal maqsadun talbawiyn jalin bihi iman. Həqiqətən Allah və Rəsulunu sevmək iman və əqidin əsasıdır və bununla yanaşı da, yani ən uca tərbiyəvi məbləğdədir bununla insanın imanı kamilləşir. Enes rədiyallahu anhdən gələn rivayətdə deyir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam لَا يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ اَيْلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Yani sizden birinin imanı kâmil olmaz. حَتَّى مَنْ O'na, övladından, atasından, bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça. Sizden birinin imanı kâmil olmaz. Bir tek şey insan buyurur. Yani Peygamber s.a.v onun üçün Öz da, əvladından, daləsindən, da, atağından da bütün insanlardan sevimli olmadıqca. Əfəri bu məhəbbə-i imaniyə mə rəvahu Ənəs rəziyallahu anhu. Yəni bu sevginin, yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yani bu dərəcədə sevməyin nə kimi təsiri vardır? Bu vardır Ənəs rəziyallahu anhu-dan gələn rəvayətdə. Deyir ki, bir bədəvi Ərəb Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə belə buyurur: "Məhəssə Qiyamet nə vaktır? Peygamber sallallahu soruşur ki sallallahu aleyhi və nə vaktır? Peygamber sallallahu aleyhi və sallam. Ona deyir ki, mədə e'zəttə lehə? Sen onun üçün, qiyamet üçün ne hazırlamasın? Qala hübbeləlləhi və rasulü. Diyir ki, Allah və rasulun sevgisini. Onda Peygamber sallallahu aleyhi və buyurur ki, entə məa mən ahbəbtə. Sen sevdiğinle berabersin. Sen sevdiğinle berabersin. Elə Rəhəmələlər deyir ki, İbn-i Battal böyle buyurdu, bu hədsin mənası odur ki, eğer bir kimse imanını kâmillətlərse və bilər ki Peygamber sallallahu aleyhi və selləmin onun üzerinde olan həqqı atasının, oğlunun və bütün insanların həqqından daha güclüdür, daha üstündür. لِأَنَّ بِنِهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اُسْلُقِينَ Çünkü biz Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin sebebiyle oddan kurtarmışı, sılakılmışı ve zelaletten hidayete çıkmışı. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve hakkı bizim üzerimizde atamızın, evladımızın ve bütün insanların hakkından üstündür. Qadu İyyad Rahimunullah deyir ki, فَمِنْ مَحَبَّتِهِ سَلَّ اللّٰهُ ve sellem نُسْرَةُ سُنَّتِهِ وَالذَّبُ عَنْ شَرِيَاتِهِ وَتَمَنِّي حُضُورِ حَيَاتِهِ فَيَوْضُلَ مَا لَهُ وَنَفْسَهُدُونَهُ yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem-i sevmeye aittir. Onun sünnetine yardım etmək, onun şəriətini müdafiə etmək, korumak və həmçinə arzulamak ki, onun həyatında, sağlılımda olsa, onun uğrunda, onun sağ kalması uğrunda malını ve canını terf edər. Buna yani bunu Qala və idə tebəyyən məzəkənə, tebəyyənən həqiqətən iman lə təsimmu illə bidalik Bu sənə belli olduktan sonra açıq aydın, aydın olur ki yani imanın haqiqəsi yalnız bununla kəminleşir. İmanın kəminleşmesi üçün bütün bunlar insan özünde yaratmalıdır. Və lə iman illə bitehqqə i'lə qadr nebiyiz sallallam və menzilətə alə kulli vəlidin və veləd Və imanın doğru olması üçün, təhqiqləşməsi üçün Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin dərəcəsi atanın və övladın dərəcəsindən üstün tutulmalıdır. Həmçinin əqidənin tələb etdiyi əməllər üzərində uşağı tərbiyə etmək üçün sələflərin də təsviməsi mühümdür. Yəni, bu da əqidənin tələb etdiyi şeylərdən biridir, sələfləri sevmək. Salih sələflər, yəni keçmiş salih insanları sevmək Və bu da imanın tələb etdiyi şeylərdəndir. Və hubbu min mahabbatillahi və Və onları sevmək Allah və Rasulunu sevməyə aiddir. Ləziyəma əs-sahabə əl-kiram, nadvallahu alayhim. V xüsusən də səhabələr, Allah onlardan razı olsun. Əlləyinə şərəfəhumullah bi suhbatin-nabiy sallallahu alayhi və sallam, hasiki sallallahu alayhi və sallam yoldaşlıqla onları şərəfləndirmiş. وَعَنْ طَرِيْقِهِمْ وَبِجِهَادٍ وَجُهُدٍ بَعْدَ فَضْلِ اللّٰهِ تَعَالًا وَصَلَتْ اِلَيْنَ رِسَلَةُ الْإِسْلَامِ Yani onların yoluyla, onların e, sayyine görə çalışmasına göre, Allah'ın lütfinden, fedliletinden sonra İslam bize gelir çatmıştır. وَلَقَدْ زَكَّهُمُ اللّٰهِ تَعَلِهِ اِذُقَادٍ Ve artık Allah-u Teala onları temize çıxatmıştır sahabeleri. Necək Allah-u Teala Tevbe Suresi 100. ayda buyurur, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوان عنه. واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار اعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم تلك اول اسلام قabul edib ve bu iste başqalarını qabaqlayan mühacirlər və ənsarlar və həmçinin yaxşı işlərdə onların ardınca gedənlərə gəldikdə Allah onlardan razı qalmışdır, Onlar da Allahdan Allah onlardan razı qalmışdır və Allah-u Teala onlara əbədi qalacaqları ağacları altından çaylar atan cənnətləri hazırlamışdır zəlikəli qovzul azim azim ve heyiqaten büyük kurtuluş da eyle budur. Ve hemçin Allah-u Teala onların gözel sütlətləri, sütlətləri bahələsini bu buyurur ki, Muhammedun Resulullah təhsürəsi 29. ayədə Muhammed Allah'ın elçsidir. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاوا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاوا بَيْنَهُمْ Ve onların sütlətləri gelir. Onunla birgi olanlar Peyğəmbəri s.ə.v.lə bilgi olandan, yəni sahabələr, kafirlərə qarşı sərt və öz aralarında bir-birlərini isə onlar şəfqəsli, rəhimli dirlər. Sərahum <tallamlaşıyor> rükkə ən succədən yəbtağuna fədlən minallahi və lidvanə. Sən onların hal burada artıq onların halı keçir. Sən onların rükkə edən, səcdə edən halı görərsən. da onları Allahın lütfündən, savabından və Allahın rizasından axtardıqlarını görərsən. Yəni, onların arzusu ilə Allah rizasıdır. Siməhum fi vücuhihim min əfəri sucud. Onların simaları, əlamətləri təcdə yerlərindən, namaz qıldıqlarından onların üzlərindədir Yəni, burada mühür məsələsi yoxdur. Yəni, onlar namaz qıldıqlarına görə, büyük təftircilər buyurur, Onların batilləri, batinləri daxilləri təmizləndiyinə görə üzlərini vurmuş. Yəni, üzlər də nurlanmışdır bu dünyada və həmçində ahirətdə də onlar namaz qıldıqlarına görə üzlərindən tanınacaqlar. Zəlikə məfəlihum fi təvrat. bu, onların təvratdakı məsəlidir. Və məfəlihum fi l incil. Onların incildəki məsələnə gəldikdə isə təzəb'in ağraca şatəhu taazəru fəstağrəza onların incildəki məsəli isə bir əkinin məsəlinə bənzidir hansı ki o əkin öz gücərsini çıxardıb o gücərti onun döyməsinə yardım edir və möhkəmlənərək gövdəsi üzərində möhkəm dayanır və bunun da belə dayanması əkinçiləri heyranlandırır Yəğizə bu ona görədir ki, kafirləri qeyzləndirmək, qəzəbləndirmək üçün. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yanında Allah təl sahabeləri belə əvvəl az idilər, sonra çoxaldı, onların belə möhkəm etdiyi, bir-birinə yardım edən kafirləri qeyzləndirmək üçün. Yəni sahabelərin e, belə olması kimləri qeyzləndirir? Kafirləri qeyzləndirir. Ona görə təhlükəlidir. Əgər ki sahabelərə nifrət edərsə, onun küfrə düşməsinə, İslamdan çıxmasına səbəb olur. Wa adallahu alline amanu wa amilussalihat minhum magfiratan <cumuslar> wa ajran azimə. Allah təala iman gətirib salih əməl işləyənlərə mağfirət və böyük mükafat bəxş etmişdir. Wa ka memadahullahu va taala listaqmi onları <cumuslar> tərifləmiş, xeyrə başqalarını ötdüklərinə görə və həmçinin e, yaxşı xüsusiyyətlərlə, xüsusiyyətlərlə onlar vəsfiləndiyinə görə. Qadə mədə halqələfəllədinəcəun bədihim və əhbūhum lillahi təala. Fə həmçinin bununla da əlavə görün Allah təala səhabələrdən sonra gələnləri tərifləyir nəyə görə? Səhabələri onları sevdiklərininə görə. Görünə görə nə qədər böyük bir <gülüyor> dərəcədir. Yəni onların səhabələri sevmək. Onlara bu yaxşı yolda təbə ilə onları sevmək. Necə ki Allah buyurur: Haşr surəsi 10-cu ayədə: "Vəllədinəcəulim bədehim yəquluna, Rabbən ğfir <gülüyor> lənə və əxvanənəllədinə səbəquna bil-imən və la təcəl fi rahim Onlardan sonra gələnlər Dəyərlər ki, ey Rəbbimiz, bizi bağışla. Və bizdən əvvəl imanda kökən qardaşlarımızı da bağışla. Bizdən əvvəl imanda keçən qardaşlarımızı bağışlar. Və la təcal fil qulubina ghillan lil-ladina Yəni bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı heç bir həsədə, kin qudurətə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən sən şəfqətli və rəhimisən. و اصل هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه ابو امه ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم دن سونرا بو امهنین ان افتلی ابو بکر رضي الله عنه onun yoldaşı və sonra عمر بن خطاب رضي Osman rضي الله عنه və həmçində dördüncü xalifə. Və in bu dörd xalifəyə olan hübbə ilə qəss onların xüsusiyyətləri. Uşaqları bu dörd xalifənin sevmək üzrə tərbiyə etmək, onların sevinc üzrə tərbiyə etmək, onların qissələrini danışmaqla, yəni onların vitdama gəliblər. Necə Allah yolunda vurmuşdular. Və Allah-u Teala onlara nə kimi dərəcələr tədilətlər verib, onları bu tərbiyyə üzrə tərbiyyələndirmək və bu kimi şeyləri uşaqlara danışmaq ataların üzərini vacibdir. Ataların üzərində uşaqlara qarşı olan vaciblərdən biridir. Və qədər baxı sahabə və eyni ilə də yerdə qalan sahabələri də danışmaq, həm kişiləri qadınlar və həmçin analarını, anaları barəsində, feyalanlar səmizə övcələri barəsində uşaqlara danışmaq. Və kifayə müsəlman? necə müslüm. Və qad şəhidəllahu lehum bi's-səfq vəl-fəzli və rəzi anhum min fawq səmiwāt. Necə müsliman necə müsliman onları sevməsin. Müsliman insan necə sahabeləri sevməsin? Artıq Allah təala onların ilk əvvəl İslamı qəbul etməsinə, onların cəziyyətə çatmasına ə, şahiddir və həmçinin Allah Teala onlardan Gə sözü göy tük aşk göylərdən üstündən Allah Taala onlardan razı qalıb. Necə deyir? Allah Taala razı qalandan sonra müsəlman onları sevməsi onlardan razı qalır. Və Allah Taala buyurur, et-Təvəbə surəsinci ayədə: "Və təbiqul-əvvalun minə-məhacirinə vəl-ənsar vəllədinəttəbəəhum bi-ihsən, rəziyallahu anhum və rəduan və əəddə lähum cennātin təcriyə tahtəhāl-ənhāru xalidīn fīhā əbadə." dälikə fəuzul azim. An el-kəbəni İslamı qəbul edənlər və bu işdə başqalarını qabaqlayanlar, yəni qabaqdan müharibilər, ansarlar, mühadilər, yəni və ansarlar da onlara bu işdə yardım edənlərdir. Və həmişə bu işdə yatıq yolda onların ardınca gedənlərə gəldikdə Allah onlardan razı qalıb, onlar da Allahdan. Allah Teala onlara onlar üçün əbədi qalacaqları, altından ağaclar altından kərlər olan cənnətləri hazırlamış və böyük uğur qurtuluş da budur. Həmçinin əqidənin tələb etli şeylərdən də biridir odur ki, ə, insanın orta mövqədə olması. Orta mövqədə olması. Fəhəmün müstələtəmətül əqidə. Yə, bu da əqidənin tələb etli şeylərdən biridir. Orta mövqədən təsirmaq. İzəl İslamu dinur və satiyyə həydu və və təhavun. Çünki İslam dini orta dindir. Orta dindir burada. Yani i̇frat sizə təsrit y Yəni ifratçılıq və səhlənkarlıq yoxdur. Wa ummatul Muhammadiyyə və ya khatimatul ümməm və as-səlıyə hiyyə ümmətu vasat. Yəni bu ümməti ümmətlərin sonudur və ən əhfəldir və orta ümmətdir. Necə ki Allah təala Quranda buyurur. Fəqər surəsinin 3-cü ayədə və kədəlikə cəalnakum ümmətan vasatan li təkunu şəhəda ala nnas rasul əleykum şəhida. إذن نفسه لكي يمكننا أن تكون لدينا شاهد وصنعه وإن رسول تكون جزائعاً لدينا شاهد وصنعه ولين كان الشرع قد لها عن التشدد في الدين والغلوب فيه كما في حديث ابن محعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حلقة المتناطعون فإنه جعلت المقابعة تفادر والتتارف في الدين مدمومة يعني الشريعة لدينا حداش مغل إفرط برمغل قدران استيشمه Eyni zamanda onun əkdi olan təmbəlliyi, dinar qarşı səhlənkə yanaşmalı da məzəmmətləmişdir. Dəcə ki, Peygamber Saləzəm hədisdə ifrata varmaq barəsində buyurur ki, Hələkəl mutanabdûn Tanabdû edənləyən xırdaçılar hələk oldu. Xırdaçılar hələk oldu. Və onun əksində də həmçini Allah qanə məzəmmətləyir, dinar qarşı təmbər yanaşanları, səhlənkə yanaşanları, və həmçinin bu nifaq əlamətlərindən adlandırılır. Deyək Allah xalil münasibə -e, bu ilə barəsində buyurur. Nisə surəti 142 ayədə: "Veyla qaumi läs-salati qamuksaala. Yura'un-n-nasa və la yəzkurunəllahi illə qaliilan." Onlar namazə qaldıqları zaman təmbəl şekilde, tembel halda kalkarlar. İnsanlara özlerini göstermek üçün onlar Allah'ın çok az zikr edərlər. "Vəl-müslimul müqəssiru fi umuri Və dinində səhlənkarlığa yol verən müsəlman, yəni iman, iman şərtivəsindən çıxmır. Yəni iman adı onda qalır, nə qədər ki İslamın əsasını pozan əməllər işləmədikcə. Yəni müsəlman böyük günah işləmək sə İslamdan çıxmır. Və açıq-aydın bir dəlil olmadıqca kafir və ya fitrəçi deyilmir. ولا يختص المسلم على اولات الامر في اقامه الحدود ولا فيما هو من اختصاصات بحكم ولايته مثل التحال والادانه امش المسلمه يعني اوذنه عائد olmayan islerde azik yaxşı nəmlib istən çəkinmə məsələlərində aslı özün əlində deyil qazilərə aid olan məsələlərdə qarışmır ki Sadəcə, uşaqlar dini sevsinlər, ona rəğbəti olsun. Əksinə, dini sevməklə yanaşı Tərbiyyənin əsas məqsədlərindədir ki, <coughs> yəni uşaqlar bu dində orta yol tutsunlar. Orta yol tutsunlar ki, bunun əks nəticəsi verməsin. Fəsədə yünül məşhub bilğuluq vələ yəntücü illə sətadur. Yəni, dinə bağlanmaq ən yani, qarışıq şəkildə, yəni antropol ifrat var. Yəni ifrata vararaq dinə əməl etmək insanın sonunda bir tərəfə vurub çıxardacaqdır. Əsas mənhecdən, doğru yoldan onu kənarlaşdıracaqdır. Bakərə əlaqət da və eyni zamanda da dilə səhlənkar yanaşmaq onu əsas işləri yerinə yetirməyə yer, yerinə yetirməkdən yayındıracaqdır. Ona görə orta yol Hər bir məsələdə ortada olunmaz. Nə ifras, nə təfrid. Həmçinin əqilərin tələb etdiyi məsələlərdən də, bu da axıncı qeyd olunan odur ki, al yani Allah üçün sevmək və Allah üçün düşmək tutmaq. Yəni, müsəlman öz əlaqələrinin həm müsəlman qardışları ilə həm də başqaları ilə dinin əsası üzərə zəayət edir, onlarla davranır. فَيُوَالِ وَيُعَادِ لِلّٰهِ تَعَالَ وَفِ اللّٰهِ Yani onun sevgisi ve düşmançiliği Allah üçün olur. Allah üçün seviyor, Allah üçün düşmançiliği gelir. Yani nefsine göre, başka bir maraklara göre onun sevgisi yoktur. Yani onun sevgisi yalnız, Allah üçündür. وَعَلَى هَذَا الْمَبْدَى يَمْزِيَنْ بَغَا اَن تَكُونَ تَرْبِيَةُ الْوَلَى Yani bu esas üzere de uşaq terbiyelenməldir. فَيَبْقَى مُحَافِنَ عَلَى تَيَ Yani Bu münasibətdə təlbi olmalı ki, dinini qoruyub saxlasın. Arifən bir me'ayir il İnsanlar arasında olan fərqlər, fərqləri bilməlidir. Nəyi qəbul etdi, nəyi inkar etməli olduğunu bilməlidir. Və dinul hanif yərfə vəşijətəddin və əlvatəl wətfə fəuqə kulli vəşəc və əlalaqətəl əxra. Yəni din Yəni, bu dində olan hissiyyatları, dinin tələb etdiyi şeylər, yəni, başqa hissiyyatlardan, başqa əlaqələrdən hamısından üstündür. Yəni, dini bağlantı, yəni, məqsəd olur ki, dini bağlantı, yəni, qohumluq bağlantılarından, başqa hər hansı bir məsləhətlə yanaşı olan bağlantılardan üstündür, öndədir. Və həssəl əlaqat beynəl əbə və əbnəliyə təsəqilə müstəbəl rabıqatı Hətta atalarla uşaqlar arasında olan əlaqələr belə dini bağlantılar dərəcəsinə çatmış. Yəni gəlin indi bu aşağıdakı nümunələri fikirləşək. Fiqəsəq <gülüyor> Nəbiyə Nuh (əleyhissəlam) ləmmə daə ibnə və qad əşrafə aləl Nuh (əleyhissəlam) qəssəsində ki oğlu batırdı oğlunu çağırır. Dedik ki, bu süreç keçir. Va nerda nuhun ibnahu wa kana fi ma'zini ya bunayr kem ma'ana wa la takum oğlunu çağırır və bu uzaqda idi və deyir ki, gəl bizimlə bir beraber yəni cəmiyyətə min və kafirlərdən olma. Balam mellem yestemi ila al abi shafiq wa atana qut'a al ima wa kana min al mughraqin. Yəni inilemediğine göre, küfr-i imandan üstün tuttu, ve gerg olanların içerisinde kaldı. Ve Nuh aleyhisselam lebbini çağırarak belə dedi. Fe qal rəbbə inə bəni min əhli və inə va'dətəl həqq və entə əhkamul həkimin ve dedi ki, ey Rabbim, oğğun mənim əhlimdəndir, mənim ələmdəndir. Ve senin devladın haqqdır. Ve həyəyəkətən sen hükmənələrin en həkimisin. Qalə ya Nuhu inə və ləyse min əhli. Ve Allah Taala buyurur ki ey o sənin əhlindən ailəndən deyilmir. İnnehu amanun ghayru salih. Bu düzgün iş deyildir. Sənin belə istəməyin. Fela tes'alni ma laysa laka bi'ilm. Yəni elə mənimdən bir şey məndən istəmə. İnni a'udzuke an takuna min al-cahin. Yəni mən edirəm ki cahillərin olma. Qəbuliyyətül yani, iman fawqa kulli vilaya. Yəni iman bağlandısı, iman dostluğu hər bir dostluqdan üstün İmam e, Teber-i Rahiməullah, səhiyy-i sınadla getirir. Səyid ibn-i Cübeyr'də. Ennəu yani cəiləy, racunun fesələhu. Bir kişi onun yanına gelir ve deyir ki, əraəyitə ibna Nuhin ibnəhu əvibnəhu mənə bir haber ver, gülüm, e, Nuhun oğlu, onun oğludur mu? Nuhun oğlu, onun oğludur mu? Fesebbəhə tavîlən sınma qa la iləhə illəlləhə. Yuhadzissullahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve nədə Nuhun ibnəhû ve təqûl ləyse minhû ve ləyken qalafil amel fe ləyse men ləm yu'min. Ve biraz müddet təsbihdir. İh la iləh illəlləh. Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki Nuh oğul çağırdı ve sen deyirsen ki ondan değil. Lakin bir emelde ona mühalif oldu. Amelde ona müxalif olanı tələyəminü men ləyəmin. Ona iman gətirməyəndiyi ondan deyil. Həmişə Allah Taala buyurur: "Ey əmin olanlar, ata-analarınızı və qohumlarınızı övladlıq kimi tutmayın, iman üzərində səhabət edənlər. Kim sizdən dönərsə, o zalimlərdir." İman gətirənlər atalarını və qardaşlarını dost tutmayın, əgər onlar küfrə imanına üstün tutarlarsa. Kim onları dost tutarsa, artıq özünə zülm edənlərdəndir. "Valideynə Hətta valideynlər kafir olsa belə, onlara yaxşılıq etmək vacibdir, dünya işlərdə. Və ləulən haqqda rəay və tərbiyyə, uşaqları da tərbiyyə etmək, onlar haqqını qorumaq, dini işləri onlara övrətmək də vacibdir. Ləkin, ləsəələ aləqətlə uğul və və və ləsələtəqi ilə müstəvələ aləqəsi, lakin bununla yanaşıq, ata-oğul əlaqəsi din əlaqəsi dərəcəsinə, bağlantısı dərəcəsinə çatma. Başqa ayə vəsələ buyurur ya yəhəlləyinə əməl o la tətəhid udu vəduku awliyəyə mən qətlə mənim və sin düşmənənizi dost tutmayın və bu ayə an vilayətə səlla cüzü əbə ayələr ki kafirlərin yaxından dost tutmaq icazə değil, icazə deyil çünki mualədat əgərlə başlasa ki sevgi yanarsa o artıq kömək etməyi Onları yakından dost tutmayı tələb edir. Səxərcə eləbən onları yardım edərsə dinlərinə görə dindən də çıxmaqla səbulur. Vəli və müaləətül küffar də dövlərimizdə də kafirləri onları sevməyin müxtəlif formaları vardır. Deyək ki bu yeni yetmələr arasında baş verir özlər də hiss etmədən. Xalifədən bihadara, misal olaraq Onların, yəni kafirlərin qəlbin Avropanın yəni, inkişafı ilə insanı fitnəyə düşməsi və orada olan tipiklərlə, zərərlərlə fitnəyə düşməsi və həmçinin onlara bağlanmasını insanınca ki, adlandırırlar ulduzlar, istirad ulduzları və yaxud da irmançılardır, balistlərə insanların onlara bağlanması və onlara oxşumaya çalışması və onları təqlid etməsi və onları qardaş tutmağı, yaxın tutmağı arzulaması. Və nəhr də mimma qad yibtelə bihil fətel muslimə və fətelə muslimə. Çünki oxşar şeylərdir ki, müsəlman qız və yaxın müsəlman oğlan belə bir bəlaə düşür. Özdə istitmələmələr. Və halacə təma təra fil zəfə Yəni, düzgün ailəli tərbiyyənin olmasına qaydır. Hansı ki, ailədə İslami əqidənin tələb etdiyi şəkildə tərbiyyə olmuyor. Ona görə görürsən ki, uşaqlar, hansı kafirləri, baxmayaq, falistdir, ilmançıdır və yaxud kimdir, onları limunə götürür, ona oxşamağa çalışır. Halbuki, onlardan da daha güçlü olan Abu Bakr radiyallahu anh, Omar radiyallahu anh onlar kənarda qalır, onları oxşamağa çalışmır. Hədə və lihtənşəyədə əlaqiyyədə xavayə müstərdəmət uxraq və həmçin onları ə, bundan başqa yəni, əgirənin tələb etdiyi şeylər üzərində yerinə etmək üçün, tərbi etmək üçün başqa şeylər də vardır. Bəra daxildir, dəvət istəyir dəmək uşaqlara, cəxşin əmrətçəndə çəkindirməyi və həmçinin müsəlmanların işi ilə maraqlanmaq ə, və həmçinin kasıblardır, onların halını xatırlatmaq. İmmət bu uşaqları istən fi qulub alaba kimi aqida üzərində tərbiyə üzrə uşaqla təlim eləməli və ya bunu bizəlik əməl etmənəllah alayha və bununla da atalar öhdələrin üçün əmanəti yeni itmiş olarlar. Belesetul aqidatu iman ya qalu fil qalb hat, bir şey deyil. Əksinə qəlblərdir, qalb təsqibliyə sonra onun əlamətləri də bizə çıxacaq hərifi də Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur. Əl-iiman 60-dan və ya 70-dən yuxarı şo'bələr vardır. Ən əfzəl la ilaha illallah və ən aşağısı yolda əziyyət bilən məniyəni itirməkdir və həyâ da iimandan bir şo'bədir. Salamun alaykə fəətənəyə Allahu əkserından <gülüyor> <gülüyor>